Втишилася і тепер сиділа слухняно і непорушно. «Хай сидить, коли не хоче, щоб я пошбурив її під колеса джипа», – хрипко промовив Попов. «Доблесні британці сидять у нас на багажнику». Я поглянув у заднє вікно Цепелі. Насправді джип з лейтенантами гнався за нами, мчав майже в притул, норовив навіть перегнати і може зупинити нас». Лейтенанти на випередки показували стеками водієві сержанту на нашу машину, той несамовито крутив кермо, час від часу сигналив, сигнал, якщо правда, так собі, тоді поповни самовито ревів сиреною цепеліна, піддавав газу, розганяв усе живе і мертве, що могло б трапитися на шляху. Лейтенанти... Гналися аж до нашого розташування, коли ж Цепелін завернув до вартового під грибком, Джек проскочив мимо і, не зупиняючись, полетів далі. Вистежили нас, тепер привезуть сюди якого небудь майора Гарвея, засміявся Попов. Хоч генерала безтурботно відгукнувся, я її відчинив перед своєю бранкою дверцята. Прошу. Козурін потирав руки. Його молокососні губенята так і дрижали від радісного нетерпіння. Медалька із зображенням товариша Сталіна вже не почувалася сиротою на його новісінькій гімнастерці у перечутті вальможного орденського сусідства. Тільки подумати, така операція. Він звивався біля жінки, як змій, готовий був підхопити її під лікуть, щоб урочисто супроводжувати до своєї резиденції, але ж не смів, не наважувався, а тільки у Леслова усміхався і промовляв «Просимо, просимо, будь ласка, сюди, будь ласка». У парадній вітельні він довго припрошував жінку сісти, а вона вперто стояла, негнучко випроставшись, пригнічуючи нікчемного Козуріна своєю масивністю і суто жіночою потужністю. Сталінський академік знав діло, вибираючи собі жінку. От тобі і хата, лабораторія та гілляста пшениця. Нарешті жінка все ж таки сіла. Козурін скомандував принести каву і фрукти, Мершіїв гніздився навпроти і розпочав мову про те, про що мав би говорити якщо в машині, та бач, не зумів, не знайшов відповідних слів. Ми представники радянського командування в англійській зоні окупації. У нас найширші повноваження щодо радянських громадян, які опинилися тут з тих чи інших причин. І коли ми довідалися про вас, самі розумієте, ми все кинули, щоб допомогти вам. «Я негайно повідомлю своє командування в Хемері, ще сьогодні піде шифровка до Берліна і до Москви, на першому ж аеродромі за демаркаційною лінією, а вас ждатиме літак. Ми не можемо сказати, що за вами прилетить ваш чоловік академік Лисенко, але гарантуємо, що все буде точно і в порядку». Козурін заливався соловейком і навіть не помітив того, що помітив я. При згадці прошифровки, літак, академіка Лисенка, молода жінка, мовби пробудилася з глибокого сну, скинула себе за ціпиніння, стривожено вбила поглядом кімнату, пильніше придивилася до козурі, на губи її смикнулися, тоді знову стверділи, однак довго вона не витримала, і, забувши про своє авасі здаст, повернулася в свій питомий стан словами – що ви тут говорите? Який чоловік, який академік Лисенко? Я не знаю ніякого академіка. Козурин, який був зрадів, почувши, що німа заговорила, та ще й рідною мовою відсахнувся від жінки, так ніби йому в обличчя кинуто незвичайні слова, а тяжке каміння. Ви не дружина академіка Лисенка? прошепотів він. Ви не товариш Лисенко? А хто ж ви така? Я Шиянова Ольга, студентка Орловського пединституту, а тепер дружина англійського майора Стокса, була відповідь. Ви не товариш Калисенко? Все ще не вірючи, повільно підвівся Козурін. Я Шиянова Ольга, і майор Стокс ось-ось буде тут, і тоді я вам не заздрю, а вам тут усім. Ах, так ти не дружина Академіка Лисенка, заходячи жінці за спину, зловісно промовив Козурін. Ти не вона. Ти якась там Шиянова-Буянова. Ізненацька, зриваючись на вереск, підбіг до дверей, вдарив у них чоботом, скомандував. Наумкін у підвал її. Вася Наумкін був тут як тут, глузливо вклоняючись кінчиками пальців, підтримуючи фату, припросив дорогу наречену підвестися і під дулом його автомата протупати туди, де її не знайде не тільки якийсь там англійський майор,